تاریبان مغویلی چې خبره متواتر د بعضی موانی او د وجنې بیا موفید نه دا علمي بدهی یقینی دا خبره اوس تاریبان باز خلک چوي د دینه علمي استدلالي نظری استدلالي حاصلهږي نو دا صحیح نه ولي کلا چې تواتور ثابت شي نو د زنا نو د اميانو د مشمانو پر درس شي هم علمي يقيني حاصلهږي سره د دینه دا ترتیب د مقدماتو ور کول اهل بیا تاریبانو بعضی علماء وی چه دا د دا پارا خارج کی مثال وجود نیسته به بخبر پوشم خدا قول صحیح نده دا قول صحیح نده جمهور وی چې تواتر د پاره په پا خارج کې وجود شته لري مثلا مقادیر د زکات رکاتونه د باندې یامن من کذبا مسجد تیز شو مسجد حفینو وذنا ها دون صبره چه دتو وجود کم دی په نسبت د خبر احادو وجود کم دی په نسبت د احادو او په دی متواتر بانی علماو کتابونه ملیکري په طور مثال ازهار المتناثرة کی احبار متواتره د سیوتی کتاب د محقق شایشو وجود خارج کیشتن د و کله کله واري دي راغلی دا خبرې متوااتر بلا حصرې ایزن هم دا لیکن سره د اورو کېدو د بعضې شودي بعضې شرایت پهک نهوي نو د تواتر معنه ووررکې فده نه ووررکې یک او په متاتر با ثابتېږي اخده همثابتېږي یا به دا خبر واري دي راغلی منږتهه رارسې سره د حه حصر ووي بندېدوته لکه حصور چې راځي خورران کې را که یعنی یو معه چې د نقاطاق نو نو دا خویت دی او کمال نه دی بل معانه خطاقتو خو منږ بند کړ حصر بندې دوته وئ لکه د دو زخ په باره ک سره راج حصیر راځي که نه ژیل خان بند خدا حسر بئینی عدد معین بوی پکی تو آتر کی خدا نا اوکن خوز عدد معاین خدا بسی ما فوق الاسنین بئین یعنی دری بئین دریک آسان بروایت که یا دری در دریک فسائدن یازیاد درین آغا چنی پدې کې شروع د متواثر داقې یا ساتي یا به دا حدیث مون تر رسیدلې بهما پدو اسانی دو یا دو کسانه بنتقل کړي فقط بس یا به واردې مون تر رسیدلې بواحدین په یو سنت سره یا یو راوي تابیتام سره وګ نو دوځه حد پر دوان الفاظ لګو اوس دوی مراد پدیق اور زمون باندې چراغ لري بیسنن کم باندې د دې اگر کدا راغلي شیوا دې اسنن نو فباز زینو کده سند یو لازم نه نو نقصان زکه عقل پدی کی حاکم به پاسر باندې حاصل د عبارت تاریبانو دا حدیث و مونتا پدري اساني دو سره درو کسانونو را سيدلييا د دريو یا دو خبربانې پوښي وكنه باي زين کي واسي سيواي يو په باي زين کي واسي ډيري دلته د عقل حاکم دي پاک سر باندې دا خير يا پاک سر باندې او دا دیمیسال دا سیجی کرکی تا سیوگ ہو رہی پڑھے دیں سوشے دیں پڑھے دیں دلتا ام پیڑھ دیں دلتا ام پیڑھ دیں منس کی دا نرے دیں دے پڑی تا خلق سوئی مضبوط ہوئی نو دا کمزور ہے دیں نو سمنگ دے تول پڑی تا سو گئی وزن ته د غری کسان دی ادرس اسانی او رس سره پساونو باندې نقل کړي په یو د کې د غدری نو دي تم متواتر ولې شو دا خبره واحد خبر باندې پوښی خبره واحد طالبانو په لغت کې یو تو او په اصطلاح محدثینو کې د مصلاحه په نيز باندې چې پائے کینی جمع شوی شرايط د متواتر خبر بانی پوشیم، دا خبر واحد اطلاع کیگی په مشهور مستفید عجیز او غریب باندې تغلیب بانا. سده؟ تغلیب باند. غریب دی، حقیقت شدانور روال انداز دی، واحد دی، شرائط نتیجہ مشہور انداز تغلیب باند نور بان اطلاع کیگی. دا اول فیون هغه ته متواتر وي او دا موفید د علم یقینی حاصل ما مخکوي دي مخ نو وی سره په دې سره صحیح دی نظر علامه ایتی تفصیل او چیردا په شرایط سره هغه چې مخکې ذکر شینو فائدہ د ثور کې یقین یقین سره اعتقاد جازم مطابقي د واقعې سره او واقعې سره دا مطابق شو هغه باندې کوښښ جن یقین او صفایده ور کوي علمی ضروری نه بدهی خکارا او دا ورا خپل چې خبره متواتر چې کوم دے فائدہ ورکه دی علمی ضروری نه بدهی چې محتاج علم چې محتاج انسان دی ته پداسې حیثیت سره چې ممکن نه یسه دغه ددن خبرونه په یقیني علم بازی خلقوی دی چه دا فائده نه ورکی دا علم مگر نظری خدا شه ندی دا قول سری چه تواتر ثابت شو طالبانو امیان دي زنانه دی, زنان دی و ما شمان دی ناغم فائده ورکی دیلی میکنی اگه آل دا نظر دی ندی دا قول ایس شه ندی دا علم پا حاصل دی دا چا دا پانو چه ندی اگه اینکی احلیت نشتره پا اگل رسه احلیت دا نظر لکامی زکه نظرسته او ترتیب دے د امور و معلومات و یاد مزنون او چورشي په دې ترسه اغه یا یقینی او ته الا علوم او جنونه یقینی او ته ليس في الامي اهلیت ذالک فلو کان نظر لما حصل لهم نذ امیان ما شمان زنان تر دې سب نه لږه نه واسي په ټوله دنیا سوې چموږ فرض وکنه دلیل او سرشت نه موریشبه هم ته پته نه شته فرضی نو تواتر ثابتېږي چې کله تواتر ثابت شومګه دا په دې شیزه المی نظری پېنه حاصلې دا یقیني خبره او څوک چې نظری وای نو دا ضعیف شو شوبدي تفسیر سره فرق په منځه علمی ضروری او علمی نظری کې علمی نظری دا مناطقه که د ترتیب د امور معلوماتو د پاره د حصول د امر امور مجهله زکای چه ضروری فائدہ ور کوي د علم بلا استدلال او یلې مه نظری فائدہ ور کوي خو لیکن د استدلال نه فائدہ رسول بلته فائدہ رسول څه نه بلته یاتې او ضروری حاصله هر چاله او نظری نه حاصله مگر اعلی شادر شپای د نظری دلیل جوړا شي دی ویچی مباهمنی ذکر کړي شروط د تواتر پاسل کې متن سو پای کې ایثم لري شرې سو غلا وجاهت وکړه ځکه دا على هذل کیفیت ندې دا, دا مباحثه د علمی اسناد نه علمی اسناد باس کولای شي په دې د رسید هديث او د زوخ نه چا ملو شي بری باني چې صحیح وي یا پریخود شي د دې حدیث نشي صفات د رجال او سيغ د ادا او مو پوه شي به خبره باني کمزور ريګ نه پریخود او امتواتر چې تواتر ثابت شي نه باس نه کېږي د رجال نه بلکې لازمي عمل پدې باندې سره بغیره باس د رجال لکه فوران نه نو سند باندې باس کی خلاصو شي اما تا اسوئیس امام راضی رحمه اللہ ہوئی شماعویہ دلائل جمعکڑیو دا اللہ پا وجود افلی اوگر زیدن قبل چا تمالومی بانڈوچی ہاں زمیدار نمی تپوس وکا ویوری گذر دلیل خیم ویلوڑی روازیس ویسو غرب ایرام تیر کمان ایغاویہمی ایر کرد لیتا دا اللہ پا بارک ویدا خب دایی خبر ادھا نگو را آمی سڑے دے فائدہ وائی ذکر کړی دی په صلا چې مثال متوافر وتفسیر مخکلي سره یا هیڅ وجود دی د کوم د کم دی الله ها مګر کوو بلې شي داوا کړې شي د دې حدیث من کذب علیه شوق شي یا بلکل کم وې دا مننو دی که څوک دا واکه ردی نه علاوه شي آدم چې وجود نشته دام سری کمزوري دلیل دا پیدا شي د کم خبرې دونه په غډېرو توروکو او په حواله صفات د رجالو باندې چې هغه ته تازه کوي غاړي لریواله عادت پا جمع که دو پا که زبانی یا حصول دو دین سره پا یا مربان اتفاق کول دو مختلفو زین و, و, و عادتن محل گنی کنی دا غرق خبرن ور قرر بیهی کول المتواتر موجودن وجودن کسیرتین فی الاحادیث فی حادیثو که موجوده مقادیر دو زکاتو موجود خبر بانی پوش شکن زکا کتب مشور متداولا چی پاغي باندې سړي اخري اغلره مشهور دي پلاسنو د هليلم کې شرقا و غربا المقطوع عندهم يقيني خبره دي په متومان شك احتمال نه کړې شو يقيني خبر ده پني د دې باندې شهادت د نسبت د مصنفين ته کله چی جمشې سره په اخراج د حديث بخاری او مسلم څخه چې تو یو حدیث سره سند ذکر کړل دي د توه تواتر نه دی اومدیتنو شدامه دامه صدا بخاری صحیح ده نه حدیث کتاب ده کنه یقیني ثابت ده ګنده صدا نور دا نور مدار تواتر د مثال مې ډیر دي دوه متادت طرق اسانید دي چې محل غنی عادت جمع کېدل دیم محدثین په درو هو الاخر شروط تلاخر اپوریا شروط دا, دا متوازیر چی دی دا موجود دی و فائده اوکی دیل می یکی دی پسی حد دی کتابونو الاخر ایلی یاد دی سند دا الاخر ایلی آخر اپوریو مثال دی پا کتابونو کتب و مشورو کی کثیر دیر دی مثال دا اگه نا دا نبی اسلام لاندی جکر کریں مسد خوفینو عویاء و, و صحابونا قران هو لغتونو باندې په طریقو باندې ویش تر بلکې د دینه زیادتی طالبانو من کذابا 200 صحابهونو تقریبا مروی اوس دیوی احسان د احاد خبره واحد یو ته فیصله کی چې پای کی شروع د متواتر نه واحد خوشو غریب باندې اطلاق حقیقتا عزیز او مستفيد او مشهور باندې شو طالبانو تقریبا دې داول اقسام د دا احادونه چې وینډه د پارا تروخ او مخسور معلوم معین سیاادونه یني درویه زیاتی په باز کې ده ته مشهور وي په نيته محدثینو مشهور شهرت توي کنا عام والی شهرت توي په لوغات کې په اصطلاح کې چې دا غیر روایتونه کسي دروی یا سیوا د درویو لوګو وی اصلاحي مانه منز کې څه مناسبت ده اغه دا چا سل کې د خبره واحد دی خوست دي شهرت اختیار کړي دي مشهور اوته خبر اوروسي نوم ده د اخو د شيره په مشهور سره د وجد نه او د ته مستفیز مې بنابر بناور قول واحد اني اعلی رائے یو مسلک کې ده دلد ائمه الفقها نونگ دیدل را پا مستفیض بانی مستفیض لغت کسی توی چوبو خوری وریش لین تشاری خوروالی نده ماخذیس ده خوروالی تکمین فاضل ما یفیض فایدن یعنی خور شو بعضی خلق دا دی پا منسکی تغییر قائل دی پا مستفیض و مشہور کی حاصل ده عبارت داشو چې مستفیض او مشہور شیع واحد دی دریش علی شپیتر دام راجیح پول لی ٹیک شوان او سو کی جداوی ناغی لگ فرق یا منگوائی چی دا استلاد محدیسینو کی مشہور وقت وی پا استلاد فقہاو کی مستفید وقت وی قطع نظر ددین یو فرق ذکر کئی چې مستفید خاص دے مقید دے سرے مقید او مشهور بلا خیر مستفیذ مبارک ذکر کوي چې په هر وخت کې دری دری کسانې یا سلو سلو کسانی یا پینځه پینځه اخیره کوي خبره باندې پوه دا فرض ذکر کوي لکه دې اوس ورتي اشاره کوي چې مستفیذ بیانل مستفیذ یکونه په ابتداي او انتهاي دری دری یا سلو سر یا پینز هر سو نجی تاسیو آیا پودا غسیری تواتور پکی نئی داغن الان دی هر سو نجی صاحب ہوئی او مشہور آم دیتا دینا سنگر یوزی کدری بل دی کسی حلال اطلاق دیگنا او بازی پکی تغییر آئی پا بل طریقہ بانی و لیسی می مباعث هاد الفن منگو چدا شیوا حد راجیز استلا فرق د لا مشاهده فی الاستلا بیا مشهور په دوه مانو سرشتی ما لیو داد محدثینو بنوم په مانو باندې دوییم طالبانو مشهور چې دارس اصل می تشبجوبونی سی مشهوری لکدی باب چې علما کتابونو لیکلی تذکیرا د زرکشی کشف الخفاء د اجونی مقاصد الحسنہ د امام صحابي هغه احاديث چې مشهور دي لکن اصلي نشته یو مثال کې پیش کوم اطلب العلم ولو بالسين وغيره سومانو باندې شو دو یو د محدثینو مشهور او دعوا م مشهور یا غلط مشهور چې اصلی نه دی دغه چې امام ترمذي چې غريب ذکر کوي نیو غریب د محدثینو یو سنت سری یو که سری وای نه کو صحیح لکین امال بالنیات ی اخری غریب ده کلمتان حبیبتان ایلر غریب ده او منافق غرابت منافق سیهت نه ده یو غریب ایمان ترمذی ذکر کای یا نور موذی پماند ظعیف ندا فرق ی هند کی ساتھ نو مشهور بیا ادلا کیږي هغه چې لیکل شوی ادلته او هغه چې مشهوري په جبو باندې نو شامل شمال اسنادن واحدن فصائلن یو او بل هغه تام شامل لایوجد لو اسناد اصلا بالکل سندې نه بیسند خبره ایه حالکه مثال یې سن المسلم من دې دي مشهور حدیث خلل او کوم چې دا خود ساختہ مشهور دی نتایج چې هماره ته علما کتابونه لیکلي دي ډېر لیکلي یوه نه وسالیسو عزیز بس خو یو خبر حضرت کوم طالبانو خبره واحد قدی باندي اوجب ثابتي ثابتي کله کې دا خالد قرائنونه ما انتقال ویلی مې تاسو ته خبره واحد حجت ده باکام او باقیده کې نمیداله اطلاعت نه بیا میسام سلګی کړو شیخ البانی دا شوی نه مې حبنده وی دي او تاسو وشخص او سره لګوي کنه تواتر چې خالوی د قرائنو نه س عارض او د معنی د وجه نه هغه فائدہ نه ورکه نو ته چې خبره واحد څنګه مطلقنه وایي ها مختشی بالکرائن وی نبیا خبر واحد تو عاقیدہ کیم هوځتې احکام به ثابتی کیږي او که خالی نبی به وجود یا به وجود ثابتی ییچا به احکام به ثابتی دغه مساليات زه